Barátságos nomádok között Nem sokára egy nomád sátorra akadtunk, ahol befogadtak minket, és jakunkat is kedvünk szerint legeltethettük. Vendéglátónk ezúttal egy fiatalasszony volt. Azonnal egy csésze gőzölgő vajas teát hozott nekünk, és most ízlet először életemben ez az ital. Nagyszerűen fölmelegítette átfagyott testünket. Most vettük csak észre, milyen gyönyörű ez a fiatalasszony. Mesztelen bőrén földig érő bárány bőrbundát viselt, hosszú, fekete szofjaiba kagylókat, ezüst pénzeket és különböző olcsó égszereket font. Elmondta, hogy két férje elment a nyájat beterelni. 1500 birkájuk van, és sok-sok jakjuk. Csodálkozva néztünk egymásra. Hát itt a nomádoknál is dívik a több férjűség szokása. Csak Lászában ismertük meg sokkal később mindazokat az okokat és körülményeket, melyek arra vezettek, hogy Tibetben egymás mellett él a több férjűség és a több nejűség szokása. A két férfi, aki visszatért, épp oly szívélyesen üdvözölt bennünket, mint a feleségük. Bőséges vacsorát tálaltak fel, és még aludt te is volt, mely olyan élvezetet nyújtott, amilyenben már kíronk havasi legelői óta nem volt részünk. Sokáig ültünk még kedélyesen a tűz mellett, és kárpótolva éreztük magunkat minden kiállott fáradalomért. Sokat réfákoztunk, nevettünk és incselkedtünk, mint mindig, amikor egy csinos fiatalasszony tartózkodik férfiak társaságában. Frissen és kipihenten indultunk másnap tovább. Örültünk, hogy magunk mögött hagytuk a havastáj magányosságát, és ébe-hóba már az élet nyomait is felfedezhetjük nyájak vonultak végig a hegyoldalakon, és néha olyan közel jöttek hozzánk, hogy pisztolyjal könnyen szerezhettünk volna pecsenyét magunknak. De sajnos nem volt pisztolyunk. Újra egy hágón vezetett az út, aztán egy vad szaggatott völgyön. Sok természetes barlangot láttunk, de nem volt semmi kedvünk közelebbről megnézni őket, mert a jeges szél a velünkig hatolt. Ez még annak a szép kilátásnak az örömét is elrontotta, amely nyugaton tárult elénk. Egyedülálló hatalmas gletserek nőttek ki ott a magas fensíkokból, a Kájláshoz és a Lung Pókangrihoz hasonlóan. Látványuk megvigasztalt bennünket abban az egyhangúságban, amely ismét körülvet minket. Örvendetes meglepetésként ért, amikor a sötétedés beállt, akkor megint nomádokra akadtunk. Ők különösen barátságosak voltak, még a kutyáikat is visszatartották, amikor közeledtünk. Ezt jó jelnek vettük, és mindjárt elhatároztuk, hogy egy pihenő napot iktatunk be, hogy hagyhassuk jakunkat kiadósan legelni. Egy fiatal pár lakott a sátorban négy apró pirosposgás gyerekkel. Bár ők maguk is kisé szűken voltak, átengedték nekünk a legjobb helyet a tűz mellett. A közvetlen kicsinyeikkel hamar barátságot kötöttünk, és alkalmunk adódott egy egész napon át megfigyelni a nomádok életét és sürgésforgását. A férfiak télen nincsenek nagyon elfoglalva. Különféle házi munkákat végeznek, cipőt, alpakat varnak, szíjakat hasítanak, és a maguk külön élvezetére orvadászni járnak ősrégi elöltöltős puskájukkal. Az asszonyok jaktrágyát gyűjtenek, eközben gyakran magukkal cipelik kabátjuk alatt a legkisebb gyermeküket. Este behajtják a nyájat és lefejik azt a kevés tejet, melyet a nőstényjakok télen adnak. A nomádok szakács művészete a lehető legegyszerűbb. Télen csak húsételeik vannak, melyeket nagyon zsírosan készítenek el. Nem tudnak ugyan semmit az égési folyamatokról vagy kalóriákról, de egészséges ösztönnel megtalálják azt a táplálékot, amelyre szükségük van ahhoz, hogy a telet és a hideget kibírják. Különféle leveseket is főznek, mert a campa, a földművelő vidékek fő tápláléka, itt ritkaság száma megy. A nomádok egész élete arra épül, hogy a lehető legjobban kihasználják azokat a szegényes javakat, melyeket a természet ad. Így még meleget adó különleges alvási szokások is van. Lekoporodnak a bőrökkel borított padlóra, kibújnak bundájuk ujjaiból és azt takaróként magukra húzzák. Reggel mielőtt még fölkelnének, egy fújtatóval felélesztik a megmaradt parazat, és azonnal fűni kezd a tea. A tűz a középpontja az egész hajléknak, és sohasem alszik ki. A füst a nyitott sátortetűn átszáll el. Mint minden parasztházban, úgy a nomádok sátraiban is mindig találunk egy kis oltárt. Többnyire nagyon egyszerű egy láda, amelyen egy amulet vagy egy kis szobor áll. A dalai láma képes sehol sem hiányzik. Egy kis vajmécses ég ezen az oltáron, amelynek télen a hideg és az oxigén hiány miatt alig látszik a lángocskája. Az esztendő nagy eseményét a gyanyimai vásár jelenti a nomádoknál. A férfi odahajtja a nyáját, eladja juhai egy részét és árpát veszértük. Aztán még bevásárolja a szükséges háztartási cikkeket, varrótüket, alumínium edényeket és színpompás ékszereket az otthon maradt asszonynak. A búcsú e kedves családtól igen nehezünkre esett. Mint mindig viszonozni igyekeztük valamivel a vendégbarátságot, a pénz itt nem igen volt használatos, így a tarka fonalakat és egy kevés paprikát ajándékoztunk nekik. A következő napokban 20-30 kilométer tettek ki napi menettávjaink, az szerint, hogy akadtunk-e sátrakra vagy sem. Elég gyakran a szabadban kellett éjszakáznunk, Ilyenkor egész energiánkat igénybe vett a jaktrágy, a gyűjtés és a vízhordás, és eközben nehezünkre esett minden szó. A kezünk szenvedett a leginkább, mindig elgémberedett a fagytól, keztyünk nem volt, csupán egy pár zoknit tudtunk felhúzni a kezünkre. A munkánál természetesen ezeket is le kellett venni. Napjában egyszer húst főztünk, s a levest mindjárt a buddborékoló fazékból kanalaztuk. A magasság következtében olyan alacsony volt itt a forpont, és olyan gyorsan hűtött a külső hőmérséklet, hogy megtehettük ezt anélkül, hogy megégettük volna a nyelvünket. Mindig csak keveset fűztünk, ami megmaradt, azt reggel felmelegítettük magunknak. Ha egyszer elindultunk, napközben többé nem álltunk meg. Felejthetetlenek maradnak számomra azok a vígasztalanul hosszú éjszakák, melyeket itt töltöttünk. Gyakran órákig nem tudtunk elaludni, Sorosan egymáshoz simulva feküdtünk a közös takarókba csavarodva, hogy meg ne fagyjunk. Kis sátrunkat a lábunkra borítottuk, mert sokszor olyan erősen fújt a szél, hogy nem tudtuk fölállítani, és így több meleget adott. A sátorlap ráncai közé bújva aludt a kiskutyánk, csak a jak nem törődött a hideggel, kedélyesen legelgetett a táborhelyünk közelében. Alig melegedtünk meg, életre kelt az a számtalan tetű is, amely ránk telepedett, és ijesztően elszaporodott. Kényszenvedés volt, és még csak hozzájuk sem tudtunk férni soha, hisz hogyan vetkőzhettünk volna le ilyen hőmérsékleten. Fél éjszaka alatt aztán félig meddig jól laktak, és már békén hagytak bennünket. Most végre tudtunk volna már aludni, de alig néhány óra múlva előkúszott a hajnal hidege, átrágta magát a takarónkon, és fölriasztott bennünket alélt álmunkból. Reszketve feküdtünk, aztán egymáshoz simulva, és csak azt reméltük, hogy aznap át fog törni a felhőkön a nap. Ha erre csak a legcsekélyebb remény volt, is vártunk a felkeléssel, amíg a napsugarak elérték táborhelyünket. December 13-án elértük Labrang Trovát. Egy települést, amely tulajdonképpen csak egyetlen házból állt. A család azonban, melynek a tulajdona volt, csak raktárhelyiségnek használta, és mellette felütötte a sátrát. Csodálkozó kérdésünkre elmagyarázták, hogy a sátor jóval melegebb. A beszélgetésből hamarosan megtudhattuk, hogy egy bönpónál kötöttünk ki. Ő maga ugyanéppen nem volt idehaza, de a fivére helyettesítette. Természetesen elkezdett bennünket kikérdezni, de megelégedett az Arándok útról szóló mesénkkel. Most vallottuk be először, hogy Lászába akarunk menni. Elég távol voltunk már a Taszam útvonaltól. Emberünk csak a fejét csóvált a rémülten, és igyekezett velünk megértetni, hogy a leggyorsabb és a legjobb út Lászába Sigácén vezet. Én azonban készen voltam a válaszszal. Szándékosan választottuk a nehéz útvonalat, hogy növeljük az Zarándok út áldozatát. Ez nem tévesztett hatást, és most már szívesen adott nekünk tanácsokat. Két lehetőség közül választhattunk. Az egyik út igen nehéz, sok hágón és lakatlan vidéken vezet keresztül. A másik könnyebb, de a Kampák területének jelentős közepén viszált. Itt volt hát megint ez a név. Titokzatos hangsúlyjal kiejtve, melyet már oly sok nomától hallottunk. A Kámpátibet tibet legkeletibb tartományának, Kámnak alakúja lehetett. De sohasem ejtették ki a nevet a félelem bizonyos felhangja nélkül. Végül megértettük, hogy ez a szó rablót jelent. Sajnos még mindig lebecsültük a figyelmeztetést és a könnyebb utat választottuk. Két éjszakát töltöttünk el a Bömpó családjánál, nem vendégként a sátorban, mert a nemzetségükre büszke tibetiek bennünket nyomorult indiaiakat nem tartottak ilyen megtiszteltetésre mértónak. De a Bömpó fivérében igazán olyan férfit ismertünk meg, aki mély benyomást tett ránk. Komolyan viselkedett és ritkán szólalt meg, de ha mondott valamit, annak veleje volt. Az asszonyt ő is megosztotta a fivérével, és a nyájaiból élt. A család gazdagnak látszott, mert már a sátruk is jóval nagyobb volt a szokásos nomád sátraknál. Készleteinket is tudtuk itt egészíteni, és fizetségként egészen magától értetődő módon készpénzt fogadtak el.